що те, що ми робимо, саме вони і є. Це та сама дівчина, що не хоче визнати, що претендент номер один – козел. А як виявилося, він зовсім і не козел. Про це я додам далі. Глесю, добрий день. Макс, ти живий? Жвавіший усіх жвавих. Я хочу сказати лише одне. Я вимагаю винагороди. «Ти що, не отримав гроші? Уже отримувала. Я хочу винагороди від тебе. Ти ж знаєш, Люба, все, що я роблю, виключно заради тебе», – сказав я і по розсміявся. «Абсолютно все. Ти повинна їхати зі мною прямо зараз, їхати на американських горках. Я буду тебе кохати і ненавидіти, бо тільки завдяки тобі я знову можу водночас кохати і ненавидіти». Ти дала мені нових сил для цього життя. Через два тижні ти поїдеш. Що я потім зможу сказати собі? Як ти міг, як ти міг її відпустити, не скориставшись відпущеними хвилинами кохання? Цього питання мені замало для спогадів. Я хотів би мати значно більше і бажано прямо зараз. Та вона поїхала зі мною. Прямо посеред білого робочого дня – знехтувавши все для себе святе, кинувши свої психологічні розрахунки. Ми летіли на горках повз міста, континенти, ми бачили всесвіт, мільйони, мільярди зірок, ми летіли повз століття, роки, доби, години, хвилини, крізь усі виміри часу, що надало нам наше буденне життя. Ми чули моторошний гуркіт коліс цього потяга. Він усе зростав і зростав, барабанні перетинки ледь не лопилися, серце скакало від лобка до лоба, доки нарешті гуркіт коліс не досяг апогею і не злився з криком Лесі. То була яскрава подорож. Вхопивши зубами подушку, знесили Леся, сказала, будь по-твоєму, наш претендент – козел. Я вважаю, що заслуговував цього визнання від неї, навіть якщо... Воно і не відповідає дійсності. Обирай майбутнє. Фуршет переможців. Дівчат водити треба додому. Кінцево. Давайте ще чаю. Ви не проти? Я так розумію, що та темрява за вікном стала ще чорнішою. Хоча вже куди далі? А якщо міряти довжину дороги моїм експресивним та необ'єктивним монологом, то, здається, ми скоро приїдемо. Лишилося зовсім небагато. Незабаром можна буде простягнути руку і майбутнє впаде в долоні. Дякувати Богові та птахам. Чай, до речі, не солодкий. Не звертайте уваги, це я так вердую. Батьки ж Завжди, батьки, от ви, клопочетеся. Бути янголом, мабуть, важка робота. Ні, не робота, доля. А ким складніше бути, янголом чи людиною? Це все одно, що спитати, чим легше бути, холодильником чи пилососом? Їдемо, слухаємо гуркіт, п'ємо несолодкий чай, з острахом чекаємо кінцевої. Настроє мої батьки янгули, і я їхній син людини. На всіх нас чекає небуття, але янгули рано чи пізно повернуться, а я, я не повернусь ніколи. від цього гідку і страшно, але як же інакше? Інакше просто не буває. Ми їдемо, ми дивимося у темряву, ми п'ємо несолодкий чай. Газон засіяний. Примітка. Газон Засіян слова із пісні однієї з українських рокгруп. Осінь була золотою. Наскільки чудовою була природа того року на вересень, і жовтень, теплі, без дощів, жовті, блакитні. Жити й жити. Наприкінці листопада вдарили морози, снігу не було, а 15 грудня наклад кур'єра з черговою ударною статтею. Заарештували і спалили. Ні, заарештували – це неправильно сказано. Просто три дні не друкували в жодній з місцевих друкарень. А коли таки нам вдалося це зробити в Києві, ОМОН та податкова поліція просто вилучили наклад без пояснень,